Так би й було, бо люди бухтіли, а збирачі клали собі стайню чи хату у Синихові, мошу костаки, стодолу таки спалили, так губотіла, аж на горбі коло школи було видко і чути. Ну то так би й було, якби з Канади не приїхали два, маючи і не офірували на церкву за пару тисяч зелених. Діди були хитрі, знали, з ким мають справи, і до паки церква не була збудована, не поїхали прич. На Спаса висвятили, і вже люди мали до себе діти в неділю і на Великдень. Що там мав весь стол Ушивову? Чого? Зауріков, ади? А чо ви так кажете? Кажу, бо знаю, напевне, айно. Я зі мамою, хлопче бри, дівувала. Така була. Парша в саджі, все губи в труби і гайда наші. Листь спідниця павдами мріла понад бекетом, а потім вона йшла мадзура загиканого, та й нога, вельон, чічі палатки мене із-під носа дзорбнула. «Правда, у вас?» «Певне, що так. Був файний, моцний, гарячий. Та що там говорити? І гикав? Та гикав бри». Бо тато був строгий. Як застав раз коло стайні голодний лоша, то так був тогом в плечі, а головою в стіну, що найбог бог святий ворони. Він вже на правді Іди, правда. Був на зарібку в Москві і нема, но заробив, ней земля йому буде пухом. Земля в Кацапі тверда, а що, Кацапі не люди, ні, а що, бо навіть могили нема. «Сараку, а шо та Магулиха?» «Та нічого, другу вже приймали». «Но та же так-так, то є така натура, видиш, курву не прикроїш. Граніха Мент помовчала. Тачик думав про неї. Вітер виривав з ока солену воду, лащилась і пекла полахливим лицем на сорочку. Тачик утер пальцем і тупав далі за нею. Граніха була в спідниці, швидрі в білих кальошах, дріботіли, як гусочка, порохами. У церкві нині й простору, людей мало. Тачик кляк на коліна між Парастасом і ним. Не так молився, як мав у собі очі, змучені очі замученого Христа. Цього Христа малював невідомий. Монашок, що приблудив до села так давно, що і бунці на світі не було, а бунціна, бунця, малою ховалися у трощі від дикої татарви. Монашок намалював, узяв гроші за то, а рано вже був зарубаний, голова на штахеті, а тулоб там у траві, прийшли газди, випили по 100 грам, і там, де той тулоб лежав, укопали простору яму ховали без голови, голову потім забрали у митрополічі покої, далеко до Чорновець. Поки церкви не було, Христос, розломаний парастас, матер Божа, хрестики й короги були у зінорці дома, вона панська дитина, тато, правда, бідака, але жінка, а її мама пішла на рушник з паном, Леди її з татом взяли та й розвели панзарів, метрополію десять корців пшениці, фіру гречки і штири штиметрові кавалки буджної солонини. Був старенький, поквоктав коло мами та й мер. Мама зробилася пані, мала ключі до комори, пахолків поганяла, мала поле і коршму, тримала цукром і грішми. Жиди знали характер, не сміли навіть їв дурити. Щоправда, дурили, та не так, бо вона знала, бо все. Крапка і геть поважні гешефти. Уголо тато у куфайченні, босий і дуже голоден. Стане коло порога, глиб на гладущик, і каже до гладуна. Губи випукані, у кутиках сочиться кров, Ходи до мене, ходи, маєш молочко, Солодку, смакітку, я. Ходь до мене, і пив. Наймечка ніч не казала, Пані зато не сварила. Зінор все говорила, Що то, якби янгли хату перелітіли, Ні пожежі, а ніч такого. Навіть голод і розкуркулення хати їх перейшли. Зінорці, братик, брати кробив голової сільради, не дай їх тоді на поталу. Тачик вжирав у себе очі Ісуса Христа. Полом свічки палив душу. І плакала горда душа. Голодно голосила. Перед тачиком розверзлись огроми. Били дзвони. І розтікався солодкий простір, у якому ячали вогні. Пожежа жерла, хрумала, дерла, і Волокла По воді через прут І по через Дністер Через гори і ліс На високій горі Поза хмари І вниз тут у мокру леваду Гай ходи Граніха тягне тачика до дверей Тачик хрести чоло Палить свічку і йде Чуй у плечах Позир Ісуса Христа На цвинтарі Ту коло церкви має трохи родини Світять свічки і мовчать. Школа верує, Школа хоче вакацій, Та вакацій ще не скоро. Тачик сидить на галері, Читає собі Ренана. Книжка стара, Ще за Франца Йосифа видана, Був на поді та й найшов у старій скрині, між спідницями і катранами. Питав бунцю, що то? «А то, мами мої, старакої дзестра, а її тато у тій пра пра видеш, був народний учитель і був язичник. Дивно, правду кажу, а шо?»